E, Apola Oztekaria, ba, bueno, Gipuzkoa maian, bakarrik e, txingudiko baian aukitzen da, eta bueno, kalte bera batzela zelkatuta dago Eusko Altaraguyetzerioko ornodunen listan edo, eta bueno, nahiko gaizki auketzen da. E, gehien bat paduretan bizi da, laia hondi eta jaizu eta padura izan dako lekuetan biz, e, gelditzen dira, gaur Gaur egun, gaur egun Eremo hiek erabiltzen dira ba ba kultiboak bueno, ba, edo baratsa bezala eta bueno beraien ba biziraupena edo kinkan dago edo